האיש הזה, אמרו חז"ל, זה אקזמפלר שכבר אזל, כזה בשוק למצוא לא קל, מודל שלווה אוריגינל. האיש לא זז, אפילו זיז, כשמוצץ בלון הגז. חשבתי שנפל בגז. הוא לא הפסיק את הסעודה כשבתו בלעה את התעודה. הייתה רעבה, שתיבלה. מרוב שלווה, אשתו ברחה. וואלה, שלחתי לה מברק ברכה. מה יש לומר? בן אדם שלו. באמת מכל הלב. רואה פושטק. תופס מרחק. רואה שוטר. עוקף מהר. ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער. לפעמים קצת את השופט. איך אמרתי? בן אדם שקט. בלתי מתקוטט. בהחלט. אבל... פתאום באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהבליזה. וזה האיש תופס אז! קריזה! לעשות חצירה יש לו! קריזה! אני נכון, אגידי! קריזה! צריך לעשות לו ענק. בית המשפט! מה עשיתי? אתה עשית פומבייה מהפנים של חזקיה? התיקונים על חשבוני. אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה? טוב, הוא עשה לי פוזה. רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה! רק סקיצה קטנה. הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין צום צום צום בזמזום. מה יש לך לומר, בטרם תתעלה על עץ כמוה? אבקש להנמיך את העץ. ריזה! לגוף הצידה יש לי ריזה! תביא מרכוז הכי זה ריזה! צריך לתת לי... מה? הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר. זה הצעיר, ספר רחנוי שעל ידו יסמין זפוי, כזה קשה למצוא בכלל, מודל תמוי אוריגינל. הוא מאמין לעיתונים ולשכנים ולשדים, להורוסקופ ולחזאי, לכל רופא שיש לו פנאי. כן, כן, כן, כן, כן, שייתכן שהמדע ימצא תרופה לאהבה. הוא משוכנע ששר החוץ אומר תמיד מה שנחוץ שקול כלה היא בתולה לכן פתאום יבוא שלום כמו שעון עם קוקייה או מחורים של פומביה אבל! פתאום, פתאום באופן לא, לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהווליזה וזה התמוי תופס אז! ריזה! לנו חצי ויש לו ריזה! תביאו הכל דקים וריזה! צריך לעשות לו אנא! ריזה! בית המשפט? אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה? אני... תגיד לי, אתה פיזרת די.די.טי ב-IBM של נו נו נו? ככה קצת פיזרתי בפינות. מה יש לך לומר, בטרם תועמד לפני כיתת האש? טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס. קריזה! לעזור יש לי! קריזה! תביא את החוז הקריזה! קריזה! צריך לעשות לו אנה. אנה, אנה, אנה קורדי. קריזה! תגיד יש לו קריזה, תבין אותו תגיד הקריזה, צריך לעשות לו אנליזה